O no. gallego <laughs> agora é? Non, non he Como que non? Tienen tipo de caixas Ah, eso sí, hombre. madre. O que é? O que é? O que é? نأمل ان المواد دي بين البلاد العربيه الثماني وبين جريفا المحترم وختاما نكرر لكم التحيه ونتمنى لكم ونحن على ابواب العام الجديد كل سعاده كل سعاده Vamos a subir la báy a ir aquí, a ir aquí ir aquí, vamos a ir aquí Vamos a ir aquí, vamos a ir aquí Vamos a ir y Zandá Así es así como se puede resumir a, a manifestación Que tuvo lugar antes en Bilbo Con miles e miles de, de persoas, milleiros, eh, centos de autocarros eh, Con ela hoxe abrimos, con esa frase de colosala e xandá Abrimos hoxe o licor café espazo por encontro Este, este programa que, dende sin xilic y ratia que adoitamos Dicer que é o programa dos galegos, galegas, vascos e vascas Arratxaldeón, boa tarde, compañeiro Pablo Boas tardes, Arracha, León eh, Bueno, a todos e todas eh, Bueno, adíreme o que dice o compañero Xan Colosal a Isandá Eta espero do boi Ixate a Jarraitus es. Foi grande de carallo Foi grande de carallo, si, sí, si sí, Pa que digan despois que que son catro, catro gatos Pero bueno, logo de, de contar ou non contar Xa asoman cifras aí que falan dos do sobrepasamento das 100.000 persoas Non, mirei, a guerra de cifras Bueno, a guerra, guerra de, cifras, de cifras como estar acostumados pero... Si, sí, bueno, como sabes xa estamos acostumados e eh... xa hasta os máis críticos falan dunha de... cifra por riba das 60.000 persoas Joder. xa pacando <risas> de xornais de, da dereita falan Parece desa cifras Esa cifra Si, sí, si sí. Eh, bueno e como galegos e galegas tamén estuemos ante ali, pois adirindonos a, a esa manifestación e os contidos dela, así como supomos tamén que moitos e moitos galegos e galegas que non puideron estar ali en Bilbo, pero pero que bueno, ali houve un recuncho tamén para a xente da nosa terra para os galegos e galegas que, que dun alguma maneira nesas bandeiras que que ondearon no medio da manifestación, pois tamén se, se fixeron sentir. Pois sí, eh, e, e outros daremos, daremos conta máis adiante do, do programa de outros paisanos e paisanas pois tamén que se deslocaron a a diversos, a diversos cárceres do, do Estado Español pois tamén para manifestar a súa solidariedade cos presos e presas independentistas galegos eh, detidos detidos e dispersos polo, polo Estado Español Si, sí, unha marcha escadella é es que, bueno, coincidou como que, bueno como a Ben Sabedes foi eh, atrasada por, por motivos de legalidade pois non poideron as, as formas do, do Estado pois impediron esa ese celebramento que tiña que ver tiña que facerse se non lembro mal o 20 de, polo, pola volta do das sete azoito de, de dezembro, de dezembro sí, señor. pero pero bueno pois pues non puido ser desa volta e foi foi feita nesta nesta fin de semana e coincidou pois con gran manifestación en Bilbo pois en favor dos dereitos non somente os dos presos e das presas políticos aquí vamolo a dicir vascos e vascas e non tamén pois de alguma maneira se mostrou esa solidaridade pois cos presos políticos doutros lugares do do mundo, non? Eh como como igual, somos un pouco un pouco parcos en palabras aquí o compañeiro máis eu. vamos vamos contactar eh, por vía telefónica cun cun compañeiro, cunha compañeira, un xa non unha paisana que que si sí, estiveron tamén presentes Eh, na manifestación de ontem en Bilbo e eh, eh, eh, tamén pois, que nos conten a, a súa impresión xente que fixo parte desa desa representación da, da nosa terra e eh, eh, bueno non é o caso pois, aparte de como galegos pois tamén como, como cidadáns que, que residimos e traballamos en Euskal Herria pues pois, Amos, amos tamén esa, esa solidaridade Xa nos teñan aburridos Anos Si, <ríe> si sí, sí que nos teñen un pouco Igual nos ten audiencia un pouco aburridos pero, pero que saiban que aquí seguiremos degustando O licor café De todos os domingos á tarde En Gracias. Ciciliquirati Bueno, eh, tamén non esquecer O pasamento, non queremos aquí Deixar de nombrar o pasamento Dun ilustre galego chamado Isaz Díaz Pardo, a moitos Seguramente a moitos voso hará. Eh, bueno, para que non lle soe igual a referencia de, da cerámica Sargadelos o podemos o podemos amañar, non? Pois, tentaremos neste programa no tempo que nos quede pois a dedicarlle unha, unha fondo unha homenaxe, pero, pero bueno, eso non quere decir que noutras voltas pois fagamos o, o a súa figura e eh, en outros vindeiros programas sigamos atentándonos na figura deste grande ilustre que, que, bueno, é curioso que non foi tan pouco lo menos dame sensación que non foi tan publicitada esta morte eh, a pesar de a pesar da, da, da importancia da, da súa obra non? Da, súa, da súa tarefa Pois, pues, sí, señor Pero, bueno, que nos ocupa hoxe e dada actualidade tamén por non perder esos contactos e, e a o grande efeito histórico que tamén tuvo que tuvo lugar ante nas ruas de Bilbo eh, como venga a punto compañeiro compañero Xan aí contactaremos con par de galegos e galegas que, que anduveron aí nesa manifestación e eh, eh, bueno, para para dar comezo mentre facemos a, a conexión co, co compañero o co compañeiro Davide eh, pois un pouquinho A non sei que música non estes preparada por aí para pa amenizar estes tres minutinhos Tre, tres un poquinho máis, eh? no, teñon aí sei, máis. Bueno. pasaron, bueno, con conquerido na feira de Durango sabedes que houve unha represa foi, digamos sí, adicada a literatura galega adicada a grecia, eh, bueno, aí ach, bueno, achegamos noso estanda dese do noso país eh, bueno, aí nos acasallaron un par de, de CDs eh, E, bueno, aí a descubrir un par de gropiños eh, entre os cales aí figura Vellón Maceiras Quinteto. Uy. A ver, espera, déxame, me, déxame totalmente fora de, de lugar. Vellón Maceiras Quinteto é, eh, bueno, bastante ben eh, un pouco de música folk así medio fusionada e tal eh. Aí, pois vamos, a, vamos a... É bueno, é un poñiño longa a canción e é... máis que nada é si sí, nos descusaba. Va a aproveitar se si non, va aproveitar. É eh, pre... bueno, a técnica adoita fallarnos e é... a táctica tamén, entón. Pues, vamos a intentar en Licor Café Espazo de encontro, en Cintili Girati. Lembrade que podedes os... tamén participar a través de a través de Facebook buscando Licor Café todo xunto con C, Espazo de encontro. E aí podes deixar todos os vosos comentarios, as vosas peticións, as vosas opinións, neste eh, programa de hoxe que, que vai que vai estar Adicado mayoritariamente a a manifestación Colosal que tivo, que tivo lugar onte polas ruas de Bilbo Pois adiante co Bellón Maceiras Quinteto, Quinteto, se chamaban. Pois vamos a hai un pouco un pouco de musiquiña pa, pa alegrar esta esta chuviosa tarde de domingo en no FMC en, para a comarca de Orxo Aldea. Aí estaba, como era eh, Bellón Maceiras Quinteto Quinteto, aí está aí estaba en licor, café Espazo, por encontro Vamos a ver se, se nos funciona a comunicación Arracha el León, boa tarde, Davide Arracha el León, labura Boa, a primeira Isto sí, sí. parece mentira Poderano novo, vida nova Pois pues a, a primeira, oxe, oxe foi Que tal, qué tal por Terras Vizcaínas? Moi ben, aquí comendo biscoito Un biscoito aquí, pois pues non nos viña mal para compasar ben, este por un licor café. Moi ben, moi ben, moi ben, aquí co compañeiro de piso, descansando de onde dá do colapso colosal. Moi, bueno, que tal se si veo a Manifa, que nos podes contar? Pois pues, Eu a verdade que estou moi contento, porque susto cheguei de Galiza, pois pues, ás 4 da tarde... Eh, Atopéme con ese recibimiento Tan caluroso que tenía me preparado Pues dice, joder, para que la ría Joder, hay que sentirse tan simpática aquí Casi 150.000 personas agarrando por mí Y yo sin saberlo <risa> Nada, ma malicia, muy gracias Estás eche pegando el chiste de, Bil o de Bilbao, ¿eh? Joder, un Y la bilbaína, bye, bye La vale, bilbaína nos acabas de votar ahí, ¿eh? <risa> <risa> nada, ahora falando en serio Pues, joder, vivíuse De una forma muy... Muy... muy unha cousa de forma, digamos dentre de todos os sentidos, ¿no? moi sensible, foi algo moi emocionante, ¿no? ver tanta xente na rúa agotada para pedir uns dereitos tan básicos como que as persoas eh, se san libres eh, e se inda por ribas tan encarceadas, pois pues, polo menos que teñan uns mínimos para poder vivir con dignidade que a diario se iso non se cumple nin para eles, nin para as súas familias e, bueno, penso que foi un ua mostra de que este país está pedindo cambios a, a, a, a manera avanzada a maneira o de hacia, que ya no podemos vivir eh, como, como nos están exigiendo. Penso que que lo he demostrado aunque no está entrando por unha oído ainda ese aí do polo outro, a Mariano, pero falta gente na rúa quere decir algo. A verdade que a foto a foto xa que apareceu xa na, na portada do, do Gara Pois é bastante chamativa E, e sí, bueno, os que, que podemos estar ali Podemos dar-fe non somente desa foto Senón o que faltaba desa foto non? Que ainda había moita máis xite Si, si, na foto, non no pede foto Temos os osmar aquí en casa Está moi compañero con el do que Estamos aquí no sofá, está lendo eh na fotosa pon que eso que a foto pode Parecer impresionante, pero non é tanto porque falta máis a metade da manifestación nesa foto, então. Iso xa mostra que eu, por exemplo, estaba saindo da casilla e eh, unha colega estaba mandando un mensaxe que xa estaba no concello. Então, claro, xa todo percorrido cheo antes xa prácticamente de comenzar a manifestación. É algo bueno que emociona, non? Que pone che aí de os pelos de gadiña, como, como suese dicir, no que estás aí coa, coa pela e dicir, a xente, por exemplo, para poñer un, un símil, un exemplo, non? Eh, despois da manifestación Bilbi, que a día de hoxe polas normativas cidadas cívicas do dono do de Bilbao, enda que o seu título se alcalde, pero que xinta dono, pois Bilbi a día de hoxe está morto. Eh, a hostelería de Bilbi... Prácticamente non ten moita clientela porque os horarios que teñen son totalmente proibitivos E onte Bilby estaba máis cheo que un día de Ascenagusi Entón se amosaba que Bilbao estaba repleto de xente Que repleto, repleto, colosada, un colapso colosal E bueno, moita xente de países de fora Para min eso foi algo moi, algo a salientar Castela de Andalucía, por suposto Algo que chamou de atención Por vir do, do noso país Moita xente de Galiza Había moitas bandeiras de, do noso país eh, eh, Do colectivo de que volten a casa Dos, dos presos galegos que tamén Están sufriendo eh, pues Estar espallados polo Estado Español eh, Alguns con medidas de isolamento tamén Pois pues, si sí, había, había moita xente Consello Nara, por exemplo, saía unha foto cunha, cunha faixa pequena Que pon Madrid eh, Os dos lados Eh, Unhas banderolas De Euskal Preson Euskal de Riga E eh, eh, eh, bueno, eso Demostraron que Que non estamos pedindo nada Que non se pillan outros lados E que, que temos o apoio de moita xente Estou repasando aí Esas imaxes que, que Dislogar e eh, eh, si sí, é certo creo que falta bastante máis Da metade da, da manifestación esa foto porque Non hai máis que ver Eh, a faixa de, de cafeceira e toda a xente caía agolpada nas vira-rúas para incorporarse que, que prácticamente non podían nin, nin avanzar unha especie de mani contra mani eh, no mesmo no mesmo no mesmo percorrido, por así dicilo a nos no, cando baixamos do autocarro de, de aquí de, nos, nos dixeron que que non intentásemos ir á casilla porque estaba casi imposible que fuésemos andando por la rúa esa tato para cabeceira de alí incorporarnos sí. e indas y pues a mí no no en chegue a zaba el burro se que era casi sí, no, no foi, o sea, algo impresionante en eh, eh, la que se ve la foto de la cabeceira por ende ante la cafe de feira la cabeceira había muchísima más gente porque también estábamos familiares dos presos enton... Que non, esa foto no muestra todo, o sea, no puede mostrar toda la gente que había Porque eso está dando susto, si yo creo que en Zabalburu eh, O sea, en Zabalburu, eh, claro, esa había gente vaisando para, para bando Familiares y demás, todas esas beiras rúas eh, lindantes que estaban colapsadas Entonces, como, bueno, no, es que no tenemos que... Nos no somos eh, como otras gente que tienen que ser xe, un peito diciendo que había e mil persoas ou 1 millón de persoas por unha manifestación contra o aborto ou o que sexa como fan noutros lados, non? O, bueno, outras cousas, non? Nós amosamos as cousas que pues, como como que se ve ou que vivo entre a xente que pode ser a eh, tra favor ou estar en contra, pero se estás en contra dis, hostia, pois pues, por algo será que están, por algo será que a xente está denunciando eh, este estado de excepción esta con casi... 900 presos políticos que temos nas cadeas do Estado español e francés Pois, pois por algo será, bueno eu Aproveitando isto, eh, pois, bueno, gostaríame lembrar tamén que hai moita xente que aparte do Estado español que ten as suas presos, hai moitos outros que ten as familias presos no Estado francés en nos na cual já temos, bueno, un colega que, que a súa irmán está, bueno en nunha cadea perto de París eh, Cada vez que a van a visitar, teñen que facer 14 horas de autobús de ida e 14 horas de, de volta que eh, este sábado, bueno, organizan organización de aquí desde Bilbo unha visita eh, David, eh? perdón non se te escoita, moi ben, pegate un pouco máis o... o... Agora un poquinho máis alto xa sentimos esta pequena interrupción pero a nos podes ou por moi esberrar a ver, hola, hola agora escuitaderme agora mellor. mellor moi ben Pois é iso, bueno, que este Benres pois parte Daquí de, de Bilbo un bus para mostrar el gade Con estas familias dunha rapaza Que está presa en eh, bueno Que de Santurchi, que está presa no estado francés E outra que de San Ignacio de Bilbo Pois é xente que quera acudir eh, bueno, Para respaldar Os familiares e tamén para vivir Nas propias carnes O que significa ter que visitar a un familiar Que está preso eh, Cadeado a 14 horas Da súa casa, non? Que xa non é só a condena que sufre esa persoa xa non é a condea que sufre a familia amigos e, amigos e familiares algo que neste país é algo moi común ou porque tocache de directo porque tocache de rebote, pero tocache e toca a moita xente e hai que rematar hai que, que, que valeir a las cadeas hai que rematar con isto porque non se pode falar só dunhas víctimas cando necesito, hai víctimas dun lado, pero tamén as hai víctimas dun outro lado, e hai presos dun lado Pero do outro lado non hai ningún preso, sai moi, sai moi barato facer certas accións de un lado e do outro sai moi caro. E, bueno, non me quero do, alongar máis, que, que seguro que tens que chamar a máis xente. A parte, de outro pouco, marchosa para Vipuzcoa. Pois pues nada, nada máis que, que agradecerxe, eh, que entrases ao en directo aquí unha vez máis en un licor café de espazo para o encontro que... Agardamos, agardamos que aquí más veces por a frescura que se Que se emplea, que se emplea, que un día de por Orelleta que se va y se hay morriña, se hay morriña de Oreleta. A ver, a ver, a ver, a ver si nos vindo los programas que vemos por aquí Pues aquí ah, A todo esto, no vida de musical, vais a sacar un disco Falperris, vais a sacar disco Falperris Pues a ver a qué fue con ese disco Falperris para con... pa poner aquí pues... Estiven aí Rascando eh, Dixenme que teñen temas novos Incluso Pero bueno Xa, xa iremos falando diso Chamote Esta semana Todo visto son Veña <risa> <risa> Moito obrigados <risa> de parados Vale Veña oh, graciñas muy... por, por, por, por, por, por estar aí Veña Ánimo Agur Agur Pois pues, pa que se vese que non era gravado ese pitido Ese pitido de, de testimonio eh, Continuamos aquí en Licor Café Espazo pro Encontro Lembrade que que estamos no FMC Na disbarra Dorso Aldea No escual de Dorso Aldea eh, E tamén nos podes escoitar A través de centilic.net Ou incluso participar Do, do programa A través de Facebook en Licor Café Espazo Pro Encontro Si, sí, un Facebook que, bueno, temos que retomar outra vez desta volta do Nadal Que, bueno, estuemos un poquinho parados aí Bueno, as vacacións hai que tamén tomarse un respiro A facer unha visita a terra e, e, bueno, vir coas pilas cargadas e Con un máis de, de novas da ló E, e bueno, e igual de, de algúns de poder disfrutar De acompañado ao palpador Unha palpador que baixo... ...las montañas galegas otro, otro ano más... Eh, eh, do, ...do que yo pienso que nos sentimos orgullosos... ...bueno, que cada ano parece que se va ir pillando... ...mais... ...mais pulo, va pillando a historia... Eh, sí, ...los republicanos creemos... ...nos, nos apalpadores y no nos reyes... <risa> <risa> ...nunca me lloré dito... Pues ...ahí está, vaya... ...pero si sí, otro... Outra vez máis baixou a apalpador das terras e, e bueno, parece que este ano nos vai estrendo boas cousas e, e así seguimos neste, neste licor café, un licor café que, que bueno. Vamos enchendo pouquiño a pouco este que nos trouxo xan aquí das terras de Coruña, pois parece que está que está bastante rico. Pero pero pa licor, como pa licor café, non hai ningún coma, como como Tamén temos preparado aquí unha unha conexión tel vía telefónica pues cunha compa dourense con noelia que unha, unha comunicación que intenta, intentaremos establecer en, en breves sintres xusto despois de que, de que pablo nos deleite con unha escola unha escola musical pra, pra intentarenar intentar esa, esa conexión esa conexión É que nos conte tamén a súa a súa impresión do que foi do que foi a mania, a Mani de onte en Bilbo Pois aquí, bueno, destas, desta desta desta sede vamos aproveitar outra máis de, bueno, é xa un grupo coñecido, o Berrogueto, Berro sí, sí. estando na Galiza, xusto na, bueno, pois aproveitas moitas veces a escoitar a radio en galego e tal e bueno, pu, pondo a radio galega Eh, que tuvo un, bueno, un reconhecemento esta canción pues, no sé si es a nivel no, no me lembro bien si fuera a nivel nacional o estatal o pero bueno vamos a escoltar pues vos... es como se titula la canción A la Lada Noite A la Lada Noite de Berro Hueto en Centílic Irratia ¿Leí? <risa> de Rogueto en, en Licor Café Espazo pero encontro aquí no en Centro Liquirratia Bueno, vamos a ver se a primeira foi ben, conseguimos na primeira conexión, conseguimos completar a primeira, vamos a ver se na segunda porque isto pode ser histórico eh, Arratza león boa tarde, Noelia Boa tarde, Mauriña Bueno, isto eh? sí que xa, xa histórico porque é a primeira vez que non nos falla a primeira, as cousas que tratamos de facer conexións deste de, de tipo <risa> Conosala tamén, eh é eh? Colosala esa anda ere. Pablo que foi, foi Colosala. Non sei se conheces, eh, a, a o coñeces persoalmente ao compañeiro Pablo eh, no, de. non teño gusto, mas si onde a manifestación foi algo que evidenciaba, non? Pois a, a vontade do pobo vasco de que o conflicto que se resolva e a vontade tamén do pobo de volver a ter os seus fillos e as suas fillas na, na casa Non, xo so que fixemos, bueno, viñamos así como membros de da plataforma que volten a casa e estivemos dúas pessoas xusto detrás da, da FAISA, pois, apoyando o que é a causa da da repatriación e dos dereitos dos presos e das presas vascas, eh, viñamos un pouco representando a plataforma, pois, iso que volten a casa, non? Que é unha plataforma galega, tamén en luita para que os presos e as presas galegas pois poidan ser repatriadas a Galiza e que teñan os seus dereitos e o seu status como, como presos e presas galegas políticas que son os dereitos que tamén concernen confernen nosos presos e presas senón tamén os seus familiares e a xente que que os quere que os quere e quere visitar non ter que deslocarse tantos tantos kilómetros e tantos e tantos tantos fins de semana Pues para simplemente para, para estar cos seus eh, apenas tres cuartos de hora que o, o que teño entendido que deixa a a política penitenciaria do, do estado non sei non sei se viches a, a guerra de cifras de, da, que, da que sempre É sempre a mesma coisa, non? Eu acho que o importante é que a non quiso ver só porque nas ruas había unha vontade seria e firme. Eh, para min o máis importante é que este cariño eh, e estas imaxes e estas fotografías, non? Pois de que cheguen as cadeas e que deixan os presos e as presas que non están sós e que a xente que pois quere que volvan a estar na casa, non? que non foi algo isolado, que non son xente que está desplazada do que a sociedade nin moito menos, senón de que a sociedade cos apoia e que a sociedade pois quere volverte los na casa. Vaya. Eh, tamén te na casa a plataforma que como ben dites, como ben na manifestación, non que volten para casa. Tamén os os presos empresas galegos e galegas que que fai pouco vieron aumentada a súa cifra, non? Sí. Non sabemos ás veces se si é por ser tú pobres de non? Porque tamén quando un pobo se move, pois bueno, sabemos que, que a represión que está aí, e se a represión está aí é porque somos de área Nazoca, mas nunca é de grado de que se leven a, a un compañeiro ou unha compañeira porque hai impotencia eh, o que nos acreditamos de, dun modelo social que nos parece o máis xusto para todos e que esas persoas que estean luitando por eso e que as leven detidas tan longe e tantos anos, pois non nos parece de recibo Vaya. Eh, Bueno, penso que oante con toda esta, con tanta xente sei que foi un de solidariedade tamén co bueno, non somente cos presos e presas e galegas, senón un... con como ben apuntábamos aquí non principio con moitos, eh, moitos presos e empresas que en distintas carceles do mundo e con distintas loitas pois, pois tamén están a sofrir esa vulneración de dereitos Si, sí, o que foi o tema internacionalista pois bueno, tamén se vivenciou fixose un paseo coas bandeirolas e, e máis ou menos pois, a xente que controla un pouco do tema, pois xa viu que estaban xente de Castela que estaban xente de Corsica pois que estábamos Nos, os galegos, as catalãs, tamá, pois un montón de de xente, pero inda así non é non é realmente o importante porque depois hai moita outra xente que non pode que por motivos económicos ou o que sexa, sabes que non podería estar aquí. mas bon, é, sei, xeide de boa que que lle achegaron moitísimos comunicados de moita parte do mundo para solidarizarse co, coa manifestazón, cos presos e para es decir yo he estado pues que de pasos que sea ahora bueno, unos pasos que, que agarremos que se vayan dando eh, porque suponen también xa una vulneración de los derechos más elementales que de, que tenga una persona, xa ¿no? la dignidad eh, y agarremos que en otros lados del mundo también se vayan cumpliendo esos pasos si sí, así es, de facto eh, ahora no es todo pois halle ten dado aviso e outros organismos internacionais teñen declarado que, que en España que se tortura mas non se sabe por que motivo mesmo que acontece por exemplo en Estados Unidos que unha evidencia o tema da tortura non, non se arranxa cousa ou se sigue invisibilizando há moita xente que indacredita que no Estado español non exista tortura eu pediríalle a esa xente que falara con familiares ou coa xente que estiva na cadeia e que se xa un pouco máis receptiva que non acredite tanto no que din os medios de comunicación Vaya, unha... Eu penso que xa o encarceramento non non empeza no momento en que xa xinan un cárcero, senón tamén como apuntas aí xa no momento da da detención, non? Porque eh, no, nese momento xa se vulneran un montón de direitos como a intimidade, o secreto sumarial logo... A incomunicación Os, os delitos, le, o sea A asistencia legal que a que ten delito toda a persoa Detida E que logo xa para remate Pois, pois acaban ese da, da incertidume Que, que pode supor eh, Saber que estás detida Pois é o único que te queda por dizer así É a dignidade non entonces eles o que tentan eh, Pois vulnerar a tua dignidade Pois espíndote E eh psicológicamente coa familia eh, quitándote parte da túa roupa para que pases frío para que estés moito máis vulnerável e aparte deso de, de estar ditida de ser moi vulnerável tens outra historia que, que non te podes ninfiar dos médicos que te veñen a recoñecer non sabes si te están gravando e non te están gravando quando falas co teu abogado eh, hai aí unha serie de, de cousas como non sabe se na comida che van meter algo para adormecer todo non non sabe se nas seguintes horas pois va a sufrir torturas entonces son cinco días bueno en eh, no peor dos horrores eh, bueno no peor dos horrores que, que bueno agardemos que que se esos horrores pois pues, teñan teñan final xa pues, co co finalizamento desa lei antiterrorista, co, co finalizamento tamén desa política penitenciaria, e acabe no reconhecimento dos dereitos das persoas detidas e, e das persoas presas, non? Pero, bueno, eu quixen o che preguntar, porque como coincidou aí a marcha das cadeias de, de Ceibar tamén, pois sei que aquí xo vir máis xente da que, que puido vir da, da Galiza, non? Non sei... Así é, eh, moitos compañeros Pois querían ter vido Pero bueno, a nosa responsabilidade A nosa primeira responsabilidade co noso xo povo eh, Cos nosos presos e coas nosas presas Por sorte cuadrou de que estábamos Algúnha xente pois, morando en Euskal Herria E entón nos fomos as persoas Pois que, que mostramos A nosa solidaridade Mas o resto da xente pois, Cumpliu co seu deber De ser solidaria cos nosos presos E cos nosas presas E foi así o tema da, da marcha as cadeias O que si souben É que a policía Cando estaban nos autocarros Se allos avisou que desde o momento que portaran Alguna foto e baixaran con ela De algún preso ou de alguna presa Directamente iban ser detidos Vaya, bueno, temos nabas Si, sí, justamente Pintaba o... esa información En, en alizalibre.org E eh, efectivamente pues, Si una o, o, o agora das, das fotos sempre a voltas co coas fotos eh, realmente é eh que é eh que os, as fotos si que fai fan un que non fai outros medios de computación que visibilizar a persoa, eh, si. Poñerse cara, poñer rostro eh, que, eh, eh, a cuestión é que o que queren metelo, Metelos ou metelas nunha arcadea que non existan fotos e eh, ocultar un problema que, que temos na Galiza, no Un problema de xente que non queremos eh, axir do mesmo modo que axen eles, e eh, que non, non pasamos por o aro, e eh, que non queremos o modelo social que eles nos están proponendo, social e nacional, por suposto. Vaya, bueno, isto soname esa novela de 1984 de, de Orwell... Eh a non existencia de, de novas eh, bueno, de is, da historia non? pero si sí que que bueno que un poquinho xa unha paranoia que, que esta xe impetén, te pero unha paranoia ben medida, non? con respecto a, a censura e como a obstinar a certa parte da sociedade é separar a unha parte da sociedade que non comulga con eles metelos entre cuatro paredes que non se poidan ver as súas caras que os seus familiares eh non os poidan ir ver, por eso os colocan tan lonxe, que supoña un gasto económico para todas as persoas que gostarian de ir velos. Dispois eh non os autoriza moitas veces eh aos amigos e as amigas para poder ir ver o preso. Entonces, pois pues bueno, é unha cousa de casi como matar o can. Vaya, morto que morto, travia. ¿no? Eso é. Si, si. a min mí de mo boquiño de mago ante porque estábamos esperando a a chegada da, da manifa eh bueno, con tanta xente foi me casi imposible distinguir a as bandeirolas da, bueno, de que voltan para casa, en no, bueno, xa de outras delegacións, non, foi, había tanta xente, tanta xente que que non casi casi imposible ver de dende a beira, dende beira, da, dende beira da, das aceras, vamos bueno, é verdade que algúns medios de así priorizaron máis o tema de de personaxes, políticos eh, representativos ou de altos cargos que, que se asociaron á manifestación e que estaban ante na manifestación, e é verdade que o tema das bases non se lle deu moito ou as relacións internacionais non se lle deu o peso que que debería, no? Eso é un gran erro, ao meu parecer, porque detrás dunha bandeira eh, hai un pobo. O un gran acerto, de do que pretenda O medio de comunicación en cuestión Por eso mesmo entonces é eh, pues, Como tema da faixa ¿no? O tema da faixa pues, Estaban levando eh, representantes E altos cargos políticos de, de Euskal Herria Mas para min o que realmente era importante Eran os familiares que, que ian diante Eu penso que les eso Terían que ter o protagonismo absoluto Porque a xente que está Sufrendo todos os días E que todos os días lle falta alguén na casa e que teñen esa ausencia e despois, pois, bueno, como xa falábamos a carga económica, a carga emocional se estará ben, non estará ben se lle baterán ou non. Para min, se te digo, o primordial eh, son as familias. Bueno, eu penso que que un sentimento xeralizado e eh, seguramente bueno, antes podíamos recibir esas, esas esas imaxes, non, de de como candía pasando a, a comitiva dos familiares dos presos e presos vascos e vascas pois. De forma xentiva aplaudindo e e facéndolle o a ese sufrimento ¿no? Por menos no. Eh bueno, pora presente de outras manifestacións tamén, pois, penso que que son os verdadeiros protagonistas e a maioría da xente que que alí fomos, pois. Así o fixemos a ver Si, no así Realmente nos podemos ir a apoiar, nos podemos estar traballando todos los días para, para que se recoñezan os seus direitos de todo, mas unha ausencia de, de un familiar ou de un amigo cercano do que secha non é comparável. Non é comparável, por moito que traballes, que te solidarices e todo, non é comparável pois, eso, a, a falta dun familiar ou de un colega cercano. Para... Por certo, Pablo, Pablo pode dar sé de que eu cando vi unha bandeira, unha bandeira patrona, unha bandeira galega, Bote votei a correr detrás dela pensando pensando que era des que erades vos, pero ao final né? resultou ser uns páxaros, resultou ser os paisanos, os caixón non non que supoño, por escolante, a a bandeira era andaciga. Si. o comezo da, sí. eh, bueno, eh, da manilla así non nos eh, deixaban portar ningún tipo de bandeiras, entón o que fixemos simplemente foi levar un colante grande de, da plataforma que volten a casa Mas sí que é verdade de que veo xente da, da Galiza e así é eh, o mostrá pois pues, xos hai que lavalos na casa ben é certo, pero eh, o que non se pode pretender é non traballar na casa e depois sair ao exterior e solidarizarte con outras luitas É eh, eh, o tema de decir os presos sí, pero quanto máis longe estexan, millor non sei se me explico é dicer, eh, solidarizámonos moito co tema de, dos saharauis co tema dos presos de guantánamo ou tal, mas cando realmente estemos na casa non movemos ningún dedo ou ainda moitas veces decimos estes son uns terroristas sí, sí. entonces pois, bueno, ou valí xente que para o noso parecer ou para o parecer da, da plataforma pois non, non deberían de, de estar aí non é bom No. a la conciencia y ali a ver si por lo menos esto ya sirve para empezar a trabajar también a no nuestro país eso es lo que, que apuntaré a ver si ya sirve porque sobraron sobraron te no sobraba a ningén pero pero si sí, un, un fuerte tirón no un pequeño son un fuerte tirón de orejas a moitas a moitas organizacións eh, partidos eh, asociacións etcétera etcétera en la caliza así si sí, a ver que si sí, Procuran estar neste tipo de datos De, de, de euscalería e de outros países E eh, eh, como ven eh, Dixit, eh, danxas costas Ou non queren Agora que está moi de moda a palabra Non queren estar contaminados Por, por ser por, por a súa solidariedade co, Cos independentistas E cos independentistas claro. E cos galegos e galegas Presos e presas políticas Claro, o problema é que Cando en a casa ou así Eles non non queren traballar en nada en Proal deles e de facto, pois bueno, xa se teñen escoitado comentarios de que si sí, de que esa xente que ten que estar na cadeia e de que esa xente pois son os malfeitores, non? Pero ben acerto que ne, onte non sobraba ninguén, mas eu sigo a ponto de que a solidaridade, cando é realmente a solidaridade, ten que ser sincera. Non pode ser un tema hipócrita, ou non pode ser un tema de cámaras ou non pode ser para depois pendurar na página web estivemos na, na manifestación de Euskal Herria. as cousas eh, demóstrase faguendo eh, no cada día non así un día contado eh, en outra parte do mundo donde eh, si sí que é verdade que non sobra ningún brazo pero ali na Galiza precisamos moitos Vaya. cabrón sabemos o que temos na casa non? como, a, como a diría outro e eh, eh, bueno, pois pues, si sí que vaya esto de tirón d'orella, de xa penso que sabemos todos a que nos referimos é eh, que, que bueno, agardemos que, que polo menos na Galiza, pois pues, a xente empece tamén a traballar xa non, bueno, como apuntábamos aí coa entrevista de Ceibar, co, co voceiro nacional da do organismo antirepresivo pois pues, que xa non se trata do delito que, que hayan cometido ou non o do que o da sospeita de delito non Senón, tamén x, tratase sobre todo do, do delito desa de persoa non? do delito a ser persoa eh... As cadeas, bueno, vulneranse todo tipo de direitos e como o ser persoa e a tua integridade física é único que ten tamén con el lo queren xogar e tamén queren reducir pois a ser unha escoura a, a non ser armada e a estar a súa merced mas eles tamén saben que cando Se trata de presos e de presas políticas O exemplo Pois pues, é impagável O exemplo, bueno, é algo Do que fan a coherencia Os, eh, os ayunos que fan Todas as sextas de final de mes e todo Eles saben Que non se están enfrentando Pois pues, a, a unha persoa que, que non ten principios A unha persoa que, que non ten estudos A unha persoa que non sabe por que está aí Eles tampouco queren ser víctimas, non? Saben o que o que fixeron Saben por que o fixeron Mas, eso, non queren Ser víctimas, e bueno, se hai que pagar Hai que pagar, pero tamén dentro Dun tipo de direitos e dunha Seguranza Por menos tamén paso a familias Si, sí, eso importante que, que as familias reciban Todo o cariño posible da xente De que non se sintan Desplazados E eso é bom, que ten os calerrían Que dizer que tes a un familiar preso ou algún amigo así en moitos ámbitos non é unha cousa por que teñas que agocharte, unha cousa por que teñas que sentirte como si fora un ladrón, cousa que non acontece por exemplo na Galiza, non? que ainda está moi penado o tema socialmente de ter un fillo preso ou de ter sí, algún amigo ou que se xa sí, sí, na, na, na Galiza ainda e non é falta entender o O, o sistema non é, é deixar de xustificar bueno, cousa esa frase típica de que por algo será non é xa algo, algo faría varía, non sí, mas de todo o xeito xindo estaba comentando onte con algúns dos compañeros que onte concretamente estaba comentando con xurxo un rapaz que estivou nun centro de menores que o acusaban por delitos de terrorismo que a raíz da súa detención pois pues que Empezaron a sair un montón de pais e un montón de familiares que agora están militando. Vese xa nos organismos antirrepresivos ou ben xe xa dándolle apoios familiares, unha plataforma de que volten a casa. Eso tamén é novo, non? Pois que non quede solo nunha detención, que non quede solo como que foi un erro ou que non quede, sabes, que que non sexa algo baldío, sinón de que a xente pois bueno, que tamén se empenze a implicar e que tamén veza o que é a realidade das cadeas e que realmente estamos aí todos os días para apoyalos. Eh, por lo menos por lo menos algo de luz, ¿no? que se vislumbra en este tipo de, de casos eh, bueno, pues la verdad que alegra da un poquillo de de alegría o corazón eh, saber que, que por lo menos un, un triste episodio sirve para para ir creando lazos de solidaridade non? entre as persoas cercanas Si, sí, tamén eh. é moito bon porque cando te a un rapaz ou a rapaza e máis pois, que teñen os pais eh, non son militantes son, non están metidas no me ollo da cousa e de bueno de que ceibar ou que a plataforma que volten a casa ou as asociacións independentistas ou os partidos de que son como o peor sabes que Que está aí cheo de, de mala xente Sin embargo, depois, cando son os suizos A xente, a única xente que baixamos Pois é a xente Pois de Ceibar, da plataforma Os seus colegas Pero colegas formados políticamente, non? De que por moito que pase todo Pois que non nos vamos deixar na estacada Como o millor deixar na estacada Os que antes eran os seus millores amigos Ou o que fora, non? Si, sí, é certo Claro, e de que recibiron apoio e todo Pois Son das máis, de, de outros presos que xa pasaron por a situación e que poden chegar a entender millor E é tamén moi bonito pois o vínculo que fan entre entre os pais de, de apoio Porque, inde, eu ontem mesmo comentaba Eu por moito que vai adonde a unha mái de que xa acaban de deter o fillo Eu non son mái a mí non me te o fillo Nunca me poderei poñer nesa tesitura Por moito que queira darte apoio O que se ese, sen embargo, unha mái ou un pai que xa pasou por iso Pois sabe como se está sentindo e sabe todo que pode aguardar e eh, en todo no que está pensando un aporte de experiencia, non? Digamos, que poden trasladar esos lazos de solidaridade Si, sí, é eh... solidaridade ademais activa, porque en cuanto lleven eh, a cara ou as orelles logo máis ben, e ven como está ali o fillo e ven polo que pelexaba o fillo ou a filla eh, e xe que teñan ali neses condizóns nesa vulnerabilidade Pois é o que xes fai eh, despertar De si non nos fixeron antes Porque, bueno, a mellor xe tocaron os casos un pouco del 11 Co tema da familia e todo Pois, bueno, despois ese Ese despertar un pouco de conciencia Todo tradúcese en solidaridade con outros países Pois Por a nosa parte, pois tamén agradecerche Personalmente Eh, que compartises aquí estes micrófonos de Sinti Liquirratia este licor café eh, con nosco este domingo e eh, eh, agardamos sinceramente que poder contar contigo máis veces se ha sido desexas para cuando que irades eu xa solo para rematar eso queria trasladar o meu agarimo moi especialmente para os familiares e para a xente que, que está nas cadeias que moi te apoio e que vamos a tirar pa diante Pois pues hai ese apoio e, eh, eh, bueno, a ver que na Galiza tamén se experta en conciencias e, eh, eh, bueno, esta manifestación sirva para pa trasladar ali unha imaxe tamén de que todo é posible, non? Si, sí. e que bueno, que ali tamén estamos xente traballando que os presuizos e todo de, de Antano, pois xa non son así, non? E cada vez está demostrando máis e cada vez está demostrando máis que somos tamén unha sociedade rebelde efectivamente. Ba unha que moitos que moitos dos nosos paisanos e moitas das nosas personas tamén están eh, sufriendo ese pequeno castigo chamado a migración. Si. Sí. Si, sí, máis bon, como ese xe de voltar a Xiña. Foi unha migración curta, é verdade que non tiña posibilidades de facer o que estaba o que quería facer alí na Galiza, mas a miña luta e todo continuará alí estuve aquí de paso estoy eternamente agradecida a los calería y a su asentos por todo que me tenga aportado más van bueno, aterra y aterra y siempre chama sólo sólo sólo así procuramos hacer terra sí. todos los domingos aquí en el bueno que es muy todo brigada por saber también un programa todos y ya todo. falaremos para otro día y esa vez que la plataforma de vuelta a casa tenga aquí o, o sus micros para a dicir o que queira en público eh, eh, xeral, pues, eso, darte unha unha forte aperta e de... esperemos vernos pronto Vale, obrigada, un beixiño Viquiño Pois, pues, pois pues con esa conexión telefónica a Noelia eh, a verdade moi rica en contidos moi rica en, en, en xeral moi, moi, moi locuaz ademais algo algo que non temos acostumbrados nós a, a xente que nos escoita e, e, bueno, a impresión, a impresión dos galegos de galegos e galegas que que ante estiveron alí en, en Bilbo, Bilbao pola ruas de Bilbao, pois, manifestando a súa solidariedade na, na manifestación, pois que, que xa vai quedar para a historia como como das máis grandes de de apoio a presos e presas en Euskal Herria e, e seguro que quedará con, con nome de a, a colosal Vaya, xa che digo É de agradecer, Aí sí, agradeciña a xa Noelia A ver se si nos escoita A ver se si nos estará coitando aí pola internet Pero, bueno Non nos deu tempo aí Mentre nos colgábamos De, de despedirnos dela con xeito Pero, pero da, agradecese que, que bueno Non nos dera tanta información En, en tan poquinho tempo, non? O sea, nos, nos situara eh, bueno, tan concretamente No que significa No que significa un pouco todo os dereitos que se reclamaban onte ali na nas ruas de Bilbo E tamén polos polos polos diversos cárceres do estado español eh so todo real no que no que está María Osorio, Estremera onde onde está detido eh, detido retido en preso eh o compañeiro Teto Teto Ciallega eh Aranjuez onde está antón santos e, e finalmente Navalcarnero onde onde está mm, no módulo de isolamento pois eh, eduardo vigo é oh eh, un eduardo vigo que como tal como recollemos aquí na, na páginaxi de galizalibre.org si sí, si sí, pudo pudo responder escoitar e berrar os compañeeiros que, que foron ata ata nova Navalcarnero a solidarizarse con él E eh tamén unha hora despois pois, por medio dunha, dunha, dunha chamada telefónica pois e, e, foi devolto á súa cela por por responder con gritos á marcha de solidaridade e, e foi sancionado pois polos carcereiros que que lle deron ordes expressas de non de non se comunicar co Cos, cos solidarios e, e as solidarias que galegos e galegas que, que se deslocaron ata, ata Navalcarnelo Bueno, unha solidariedade galega que como dicíamos foi atrasada hasta ata este fin de semana unha solidariedade galega que soe ser de carácter anual por datas do Nadal e, e bueno, que tuvo eco este fin de semana e, e pola que foron unha, unhas cantas persoas a Si, sí, un autocarro ademais que sufriu o acoso policial en, en diversos sí. pontos da geografía e eh, bueno xa sabemos como son estas cousas <ríe> Sabemos que bueno, eles xa tamén contaban con, con iso, e bueno xa é algo habitual na neste tipo de, de actividades non Tipo de actividades que bueno xa un ten que se co carne de identidade porque xa na boca xa na xa xa boca xa <ríe> Porque xa, xa o saben todo Xa saben cando vas a ir, a que hora, donde paras Prácticamente Casi mellor que non perdas a ruta Porque senón Pero bueno Aí seguimos co, co tema dos presos Desas presas, un tema que, que Non damos a cal de, de enriba da, Das nosas costas aquí neste licor café Que por unha volta ou por outra Sempre Sempre, sempre son Desgraciadamente sempre son actualidade Sempre son actualidade aí está desgraciadamente xa nos gustaría nos non ter que falar deste, deste tema e poder dedicarnos a, a outras cousas non poder explorar un pouco máis outros camiños pero, pero bueno a solidaridade é o que nos chama e aquí seguimos a facernos eco do acontecido nesta fin de semana en relación dos presos, presos e dos presas vascos e vascas e, e tamén como nun dos galegos e das galegas Eh, non sei que me vas contar. Non, tamén quería apuntar que que é pois que está que está recollido en Dueñas, pois que foi foi progresado de grau e eh, pasando do módulo de primer grau en que levaba un ano ao módulo de segundo grao, módulo cuarto da da Presión de Dueñas en en Palencia. Ves, se non me lembro mal eh, penso que Telmo Varela tamén foi deslocado a, a, a cárcere de, de Sura en Zaragoza se non me... se aí, non me co, trobo... cois, me, cois me fora de xou no, veuseme ve, ve, un rayo ve, agora de... de unha información que xa contrastaremos pero... Sí. ahora estaba me lembrando antes de que se me vaya o Santo Oceo pois pues, pues voto aí... Pero bueno era chivis non? O sea, non hai presos na, nos cárceles galegos foi pois presos políticos entendemos un, un lema que non quixo o xís grande marlasca que onde se, se dixera non? así como bueno, o absurdo de, de limitar a, a liberdade de expresión dunha manifestación non? O sea, foi un pouco o absurdo do, do, do acontecido sí señor bueno pues pues eh, Twitter, Twitter. ¿Eh? Twitter. no me tuytera una es una mensaje de móvil oferto sí que nos sí que nos nos apunta nos apunta eh, noelia propia mensaje de móvil que, que, que intentemos dar cabes si podemos dar también as facilitar los enderezos dos, dos presos de presas eh, para que todos e todas as que as que queredes as que queredes escribir ou ou amosar o vosso o voso o voso, voso apoio, a vosa solidaridade, pois o podíades facer pois por vía por vía postal. Vaya. Eh, e poemosiño, no, Non, teño teño aquí test. aquí diante eh, Antón, Antón Santos Eh, Antón Santos Pérez centro, centro Penitenciario de Madrid 6 Carretera Nacional 400 Kilómetro 28 eh, Con código postal 28.300 de Aranjuez, Madrid Repetimos, eh, Antón Santos eh, Centro Penitenciario Madrid 6 Carretera Nacional 400 Kilómetro 28 28.300 Aranjuez, Madrid Eduardo Vigo Eh, ...Centro Penitenciario Madrid 4... ...Carretera Nacional Quinta, kilómetro 27... ...28.600, Navalcarnero, Madrid... Eh, ...Eduardo Vigo... ...Centro Penitenciario Madrid 4... ...Carretera Nacional Quinta, kilómetro 27... ...28.600 de Navalcarnero, Madrid... Eh, ...María Osorio López... Centro penitenciario Madrid 5, Estrada Comarcal 611, kilómetro 37, 28770, Soto del Real, Soto del Real, perdón, eh, Madrid. Eh María Osorio López, Centro penitenciario Madrid 5, Carretera Comarcal 611, kilómetro 37, 28770, Soto del Real, Madrid. Roberto Rodríguez Viallega centro penitenciario de madrid 7 estrada m 241 kilómetro 57 7 20 8.590 de extremera madrid repetimos eh, roberto teto rodríguez y centro penitenciario madrid 7 madrid 7o estrada m 241 kilómetro 57 7 28.590 Estremera, Madrid eh, Vamos a intentar tamén Atopar os enderezos do, Dos demais presos e presas mais Igual igual Podemos deleitar Podemos deleitar Cun, cun pouco de música Si, sí, xa Poñado un pouco de... Bueno, che xa, xa, ahí, no? xa xa te pegue aquí eh, Miguel Nicolás Miguel Nicolás, Aparicio, Zuera, eh, Miguel Nicolás Aparicio, Centro Penitenciario de Zuera, Autovía A23, kilómetro 328, 50800 Zuera, Zaragoza. Miguel Nicolás Miguel Nicolás era efectivamente repetimos, es Miguel Nicolás Aparicio, Centro Penitenciario de Zuera, Autovía A23, kilómetro 328, 50800 Zuera, Zaragoza. Esa, a ver a si carga un momentiño eh, Telmo Varela, Centro Penitenciario de Topas en Salamanca Estrada Nacional 630, kilómetro 314, módulo 2 eh, Un apartado 37.799 de las abrigadas Topas en Salamanca Telmo Varela, repetimos, Telmo Varela Fernández Centro Penitenciario de Topas, Estrada Nacional 630 630 kilómetro 314 módulo 2 107.799 las abrigadas topas eh, Salamanca Y eh, O mencionado eh, O no mencionado, perdón José Manuel Sánchez Gorgas Centro Penitenciario de mansilla de las Mulas Paraje Villayerro Senúmero Masilla 24.210, Masilla de las Mulas en León. José Manuel Sánchez Gorgas, Centro Penitenciario de Masilla de las Mulas, Paraje Villa Hierro, sin número, 24.210, Masilla de las Mulas, León. Y eh, eh, por último, eh, Santiago Vigo Domínguez, Centro Penitenciario de la Moraleja, Estrada, Centro Sin número 34.210 Dueñas, Palencia Pois estes Estes eran os enderezos Dos, dos presos empresas políticos Galegos Independentistas, porque Presos políticos hai máis E vale. eh, eh, bueno, pois Dende aquí vos invitamos sinceramente pois escribirlles a escribirlles e a, eh, eh, a manifestales a vosa solidariedade pois pues, por vía postal se, se así se así o desexades e bueno recordarvos que se non destes apuntado a os enderezos pois bueno podedes atoparlos na página de, de ceibar ceibar.org e eh, bueno aí tedes eh, pendurados os enderezos dos presos de das presas pois eh, se bueno como apunto o compañero xan non vos non eh, queres mostrar a solidariedade bueno e non de apuntado aí con rapidez o, o que o que dixo o compañero xan pois pues, pois pues, hai queda eso o pedir pois pues, que, que aí están e eh. vaya bueno nos, nos como sempre pois pues, dentro aquí donde estes micros pois pues, desmandamos unha unha fuerte aperta é eh. un grito de ánimo un verro de ánimo pois pues, para Sí. Tamén, bueno, en certo modo tamén estivemos onte na en espírito polo menos na marcha as cadellas de, de Ceibar e, e bueno, ti sí, unha, unha marcha que que a cadra, bueno, cadra, bueno, nos cadraba nos cadaraba nos ben todos os anos porque se facía no domingo eh, eh, moitas veces pues, cando cando a, a propia tecnoloxía non lo permitía aquí en Centrixilik Irratia, pois pues, conectámos en conectábamos en directo co o autocarro é. Eh, eh, bueno, pois pues está no coincidiu ademais co, coa manifestación de onte eh, como como ben podedes entender, non podíamos estar eh, nas dúas. Nas dúas partes. As dúas partes a, a un tempo. Pois pues, já pouco a pouco se nos vai se nos vai esgotando. Un pouquiño de, de música, metemos a facemos un pequeno de pequena homenaxe a Xesús Díaz Pardo. Esa, esa era bueno, era intención, era a nosa intención, bueno, prolongouse tamén pola pola actualidade da da, da manifestación de onte, pero pero bueno, esa, esa nova que nos chegou do, do pasamento de, de Isaac Díaz Pardo, pois pues, que, que no no vindeiro programa, pois pues, profundizaremos moitísimo máis. Sí. No que era a súa figura e, e o que significa xa que xa que moitos medios do, do estado pasaron Na miña opinión pasaron por alto, pois sí. eh, ou, ou por baixo, por así decirlo eh, a figura de a figura que, que representa pois si i saldia Si, bueno, eu penso que si, sí, eh. Bueno, poñemos un poñiña música e falamos que o xa están bastante aburridos os nosos os nosos os nosa radioíntes eh? nos tes tienes preparado un pequeno documento por aí. Eh? Si, sí, pero igual lo deixamos, ¿no? ya menos 10 minutillos que ahí, justiños justiños, justiños, vamos a andar bueno, bueno un poquiño de música bueno, poño, decidimos reflexionamos las ideas con, con un par de brolos de, de licor café aquí bueno, este h hecho sonar seguramente o temiña este ha sonar seguramente es de de Budiño va, eso es Manuel Budiño esta peza de El licor-café despacio para el encontro. amigos, o mundo é rico demais para segregar-lo, vamos nos unir, vamos misturar, misturar a cor, misturar o cheiro, misturar o sabor, vamos misturar os nossos sons, as nossas músicas, cultura, mistura, união, tradição, é tudo soma e nada subtração, linguagens e pensamentos diferentes, riqueza, beleza, natureza, eu quero mais é alegria e felicidade, cidades felizes, felizes cidades. Brasileiros, galegos, cubanos, africanos, japoneses, mexicanos, alemães, americanos Alegria, cheiro, sabor, raças, crenças e cor Cultura, mistura, arremortigueira Ahí estaba budiño. Aí está budiño, sen Senciligir, bueno, un poquiño moi animada pa. Si sí, sí que era animada, si, sen aí, eh. Non no me acordaba xa que era tanto ahí, eh. Como, Coa mezcla esa que fixo aí un pouco rara. Eh, bueno. bueno, Vindo de onde viña tamén que foi gravada no pues xa vendesía aí ao principio no Festival de Ortigueira, pois. Pues, é de entender esa animación. Uy, Ortigueira. Cantas noites de Ortigueira. A nosa ben querida terra. Eh, estaba, bu, pues, xa nos era pouco tempo, pero, sí. pero estaba aquí lendo indignado a, a nova esta que me, que me comentaches da Forga. Bueno, eh, bueno dicir antes que nada que estou, xa estou totalmente, bueno, abraiado, eh. como non, porque non, cilo indignado. Totalmente indignado. Bueno, antes de comentar o que decidimos igual pospoñer a bota do documentario este sobre Isad y Azpardo para o domingo porque visto o pouco tempo que nos queda pois... Pues, si, sí, eh, eh, o vendeiro programa bueno, igual ampliaremos con máis con eh, calma, que con, tenga o... con máis documentación con... algo que tamén que se un pouco ameno é achegar vos era sobre, especialmente a xente que é dos Calerría e que non... Igual non, non coñeza a figura de Isaac Díaz Pardo pois, pois a chegar un pouco É un follo que fixo eh... Si, o Persueiro eh, como foi Bueno, dicir que morreu pasado 5 de Xaneiro E eh, eh, bueno, a idade de 91 anos Un pasamento que xa Que era previsibil Pero que bueno Que nos da pena, non? Sempre, ainda que un se sepa que vai Que nos van deixar deste mundo Pero teo, deixounos bastante máis legado do que do que se leva para pa outro lado, ¿no? legado que, que debollaremos desenvoliaremos aquí no Vendeiro, Domingo e, e bueno, aí aí faremos unha unha sentido homenaxe e, e bueno, agardemos igual poder contar con alguén do Fato, vese liamos a alguén porque seguramente amplías, saiban bastante da do filme, tiven antes a oportunidade de falar con presidente eh, con Felipe eh, e que, que algún dos membros o coñecía personalmente, así que... Si, sí, penso que si sí. Bueno, eh, ahora contanos a indignación <ríe> Bueno, pues estaba aquí indignado porque atopei en galizalibre.org unha nova que di que a Forga que, que non é máis que e a fundación eh, para orientación profesional a investigación e desenvolvimento tecnolóxico, emprego eh, e formación en Galiza que é dependente do, do sindicato da CIGA. De eh, pois que, que oferta cursillos de, de formación policial e controlo de masas, é que uh, esto non, é non que non. Non é por onde collelo. Pois con cartos con cartos públicos do estado a, a maior central sindical da do noso país Pois se dedica se dedica a, a, a impartir pues, aulas sobre técnicas básicas de control de masas eh, cadeiras, barreiras detencións, cacheos ou conduccións psicología e comportamento da masa eh, engrillamentos, tipos de grillóns uso da defensa, bloqueios básicos defensa contra armas eh, non, non, é que non Non, non, non entendo este. Bueno, po... pe a xente que nos escoite, por, por la para pouca pola pouca locuacidade que estou a ter, pero non contento. Non. Igual por pues, se duchamos un pouquiño a, a aos que nos escoitan, pois dicir que a Ciga pod, podría ser un equivalente a, en ideoloxía O sindicato LAB, que éalle moi lonxe la binda a Ciga. Pero bueno Depende que sectores falemos da ciga Depende que sectores falemos da ciga Pois podemos atopar Pero bueno Como a todo este proceso de normalización democrática Se vai tamén Inserindo nos Nos sindicatos que non principio eran de clase E obreiros Pois tamén vemos que Se vai Se van a Facéndose doceis Pois O, o señor Diñeiro non eh, como a, a conta de pues, esas avenxións que, que teñen a, a mirante parte dos sindicatos amarillos eh, que sempre foron denunciados a raíz non eso pois, como a través de esos cursos de formación que supostamente dan os sindicatos pois ven en, engrandecidas as súas arcas eh, e tamén lle serve un poquinho como para tapar as bocas a, pois, as grandes poderes non e pois, para que esos sindicatos se manteñan a un poquiño se preguen as súas as suas sortes. Bo, recolle tamén aquí na, na nova na, en galizalibre.org. Pois como hai 2 anos foron foron alvo das críticas do, do anarquismo galego, pois pois por un deliberante comunicado conxunto con outros sindicatos Nos que a sección de carcereiros da Ciga Qualificaba eh, a marcha a teixeiro de familiares de, Entre comidas, familiares de Tarras e independentistas sí, radicais Criticando a pasividade da Guardia Civil na represión sí, sí. Vaya, xa, xa demos esa nova aquí eh? sí, sí. foi un... Deramos esa nova aquí no sí. programa E eh? eh, eh, que, claro, a, a donde vamos a chegar Vale, vamos chegar. Se, sí, se, sí. pero bueno, está visto, non? Como o máis a min agora veu agora a memoria a imaxe dai unha semana ou así ou dúas semanas do, dos mozos de escuadra de, de Cataluña protestando protestando fronte ao goberno por pelos recortes. Eses, sí. <ríe> Eses mesmos esos mesmos persoeiros que que meses antes eh mallaban En, en manifestantes en parados que también se manifestaban contra recortes y ahora cuando ellos cortaron a él estaban en un, un poco grifo pues se pasaron do lado da pancarta pero seguro que mañana estarán ahí también mayando a gente na gente que, que protestamos contra contra recortes y contra e contra todo que nos va a traer o, o, o mariano date date por seguro date por seguro y por jodido <ríe> mira bueno e xa extrapolando o tema non? Eu ainda non acabo de entender como eh, cando hai as folgas en, en Grecia e tal con toda a cantidad de recortes de bueno, de vulneración de direitos que se están dando, pois pues, ainda hai xente que se visto un uniforme e aporrea os cidadanos que piden como comida vamos, piden piden traballo, non piden outra cosa máis que traballo e solucións a, a, a esa crise que, que eles mismos nin, nisiquera E, a aometerter non O sea que foi que os me grandes culpables siguen aí arriba gobernando e, e mandando a ese tipo de xente pois aporrear a, a, a xente que sale indignadaás rúas A non, non, non, non, non me explico non difícil difícil de explicar Bueno, bueno. xa estamos aquí xa, xa nos pasamos un pouco do tempo son eh, os que era despedir despedir o programa de hoxe agradecerle a David e a Noelia a súa, a súa colabora colaboura lembrade como apuntou David que vai ser un novo disco de Falperris e por suposto unha forte unha fortísima aperta a tantos presos presas políticas e detidos e como como seus Como seus familiares Pois pues hai Valgas a aperta para pa despedir o programa Ato eh, a vindeiro domingo Lembrade que estamos Todos os domingos a sete de media da tarde Aquí en Cinchiligirratia No Fm100 para a zona de, Dorsaldea Ou en cinchilig.net Por se nos queredes escoitar A través de internet O dito unha forte aperta eh, Dei de ca a vindeira semana que se perda frescura por tesouros que agarda o mar de naufragios por enganos por mentiras dime si non é covita daño tempo ora se auga o mar cando chove pensa que o que tens no no céu pero vale mais que un sol deixa de buscar longe da tua venta quen te quere vale máis si caen estrelas caen cando deben caer do se poden suster de che o soas van se caer do cero caen cando deben caer de estrelas caen cando deben caer do cero e non se poden suster de che o so